A második rész, negyedik fejezet, egy történelmi beszélgetés. – Ne! – kiáltott észtől Terbanks, csak nem hisztérikusan. – Ne jöjjön a közelembe, fiatalember! Ne feszítse túl sokáhút! Elég volt! Ma ritka jó napom volt, találkoztam a természettel, és talán ezért nem folytottam meg eddig magát de nem ajánlom, hogy fokozza az uddort, amelyet a maga láttán érzek. Figyelmezd, Megfáb elnézően mosolygott. Hát, csak ne figyelmeztessen, mondotta, mert semmire sem megy vele. Már csak egy nap van hátra, de annak az egy napnak a végén maga is be állni a Megfáb imádók táborába. Mert ma Anglia ódonfalai között én jelentem az igazságszolgáltatást, és a fiatal generáció önmagába vetett hitén. Mire leródtam maga iránti megbecsülésem utolsó részletét is, már meg is értette majd, hogy mi ment végbe bennem, amikor kirúgott engem. a elutasító mozdulatot tett. – Bár… – mondta. – Eszem ágában sincs bármit megmagyarázni, amit tettem. Mégis hazugságnak minősítem ezt az állítását. Én nem rúgtam ki magát, de nem vagyok köteles bárkinek bármilyen kívánságát teljesíteni. Utó végre lehetett volna szélhámos is. – Én? – feleltett Tenzön felemelt fejjel és gőgösen. – Nem lehettem volna szélhámos. – Nem maga – mondta – de más valaki. – De én nem lehettem volna más valaki – makacskodott Tenzon. – Én csak az lehetek, aki véte terminálódtam. Maga semmit sem tud az én őseimről. Éppen olyan gazfickok voltak a középkorban, mint most maga. Az élet, amely teljesen igazságtalan, kegyes volt magához, és alkalmat nyújtott arra, hogy szerencséskézzel nyúljon egy emberi sorshoz. Maga ezt az emberi sorsot kirúgta. Nem rúgtam ki, mondta Terbengs. Megfáb egy fűszálat szopogatott. Kirúgta. De nem rúgtam ki, kiáltotta elvörösödve a méregtől a nagy pénzember. De kirúgta, felelt Tenzin rendíthetetlenül. Venninton Lászket a kocsi mellett állt és előredülve álló helyzetben szundikált. A húzalukra egyenként tértek vissza a madarak. Tiszta kék volt az ég, és Tenzen úgy érezte, az embernek ilyenkor nem szabad felnézni az égre, ha nem akarja, hogy ellágyuljon. A felhők és a virágillat és a távoli domboldalak olajzöld foltjai illetéktelenül beleavatkoznak az ember belügyeibe, és meghatottságot idéztek elő a szívében. Terbanks elboruló szemekkel nézett a fiatal gazember képébe. Hirtelen eszébe jutott minden Ökölbe szorította a kezét, és rámordult. Nem úszta meg szárazom. nem, ne is remélje. Egyetlen mentsége az, hogy ebben a hiányos biztonságú és rossz lőrvényekkel rendelkező országban élünk, amelynek lakói megérdemlik, hogy néha ilyen szörnyetek szülessen közöttük. De ez nem tartsukáig. Magának most szerencséje van. – De majd… de… de, de, de, de mit nevet? – Csak mosolygok, mondta a fiatalember, aki arra gondolt. – Milyen furcsa, hogy Esther Terbanks iridli az ő szerencséjét. <gül> – De talán igaza van. Szerencse és boldogság mindig teljesen függetlenek a materialista dolgoktól. Valóban a pénz jelenthet boldogságot és jelenthet boldogtalanságot. A szerelem jelenthet két és jelenthet mérhetetlen szenvedést de a boldogság csak boldogságot, a szenvedés csak szenvedést jelentet. Mi a tanulság ebből? Hogy ne keverjünk össze konkrét fogalmakat, mert különben mindig vitatkozni fogunk, és soha se fogjuk egymást megérteni. – Csak mosolyogjam, – legyintette Ebbex. – Már itt van a sofőröm a maguk kocsijával. Valóban, messziről látszott a kicsi porfelhő. Tenzon búcsut intett a szomorú és dühös milliómos felé, aki e pillanatban olyannyira valószínűtlennek tűnt. Milliómosok ritkán láthatók zöld alapon és rossz kedvően, de Tenzonnál senki sem tudta jobban, hogy ez a milliómos élő valóság. Holnap még találkozunk, mondta a szemtelen fiatalember mint egy szomorúan. De holnap után már nem. Kár, mert azután már nem lesz, amin a fejem törjem, és nem lesz, amin nevessenek az emberek. és amíg elment az országúton, Terbanks arra gondolt, hogy néhány ezer font költséggel mégiscsak el fogja érni, hogy ez a fickó megkapja végül, amit megérdemel. Ha más nem lesz, mint hogy egy csomó felbérelt fickó a szeme láttára náspángolja el alaposan ezt a frátet, akkor is elégedett lesz, mert hiszen abszolút igazság úgy sincs a földön. Találkoztak a kocsival, s mintegy harminc lépéssel arrébb megállították. A sofőr leszállt és hálálkodott. Nagy kerülővel, de igen gyors tempóban érték el a város keleti határát, s Wennington Lászket az elsők között volt, akik a szerkesztőség épületébe léptek el reggel. Először a fényképészeti laboratóriumba sietett, majd a főszerkesztőihez. – Főnök, – mondta, – megvan a hatodik pofon. – Ilyen korán? Kérdezte a főszerkesztő. Nekem az a gyanum, hogy ez nem is igaz. Maguk ketten azzal a megfábba kitalálják a történetet, és aztán maga megírja. Ezúttal le is fényképeztük, mosolygott a riporter. Ha mosolynak lehet nevezni azt az állapotot, amikor valaki a szájával vihog, míg a szemei életuntak, mint egy kihűlt bolygó. Elővette egy hatalmas, nedves képet, amelyen észtörtárbengs látszott. A háttérben egy távíró poznával, bal felől pedig Tenzon meg fáb tenyerével. A főnök elégedetten szemlélte a képet. – Ez a kép jó néhány ezer fontot megér nekünk, – mondta. – De a hetediknél Tenzon ellen kellene hangolnunk a közvéleményt. – Miért? – kérdezte a riporter anélkül, hogy érdekelte volna a válasz. – Mert úgy se fog sikerülni neki. Úgy kell formálnunk a dolgot, hogy a közönség most már majd Tenzon bal sikerének örüljön. Mert a mi dolgunk mindig olyasmit írni, aminek a közönség örül. Az újságíró szokatlan elmélyedéssel mondotta. Ami a barátomat illeti, nem tudom, mikor lesz vége, de talán kár érte. Verék fiú, nem hibája, hogy túlságosan jó Nem akarom azt mondani, hogy a jó szívének áldozata, de rossz ember nem kerülhet ebbe a helyzetbe, hanem fel sem megy Terbankshez. Képzeljen el egy romlatlan lelket, aki beállít az acéltrözt elnökéhez, és azt hiszi, hogy szivart és állást kap perceken belül. De mindez még kellő tiszteletadás és udvarias formák között. Szóval bolond, mondta a főszerkesztő. De vennénk től a fejét csóváta. Mint hírlapíró, elismerem, hogy bolond, de mint elmegy talán épp elmélyűnek tartanám. Ha Chesterton volnék, regényt írnék róla, és mint nő bele szeretnék. Mint rendőrfőnök azonban éjjel behúrcoltattam a Scotland Yardra, és fülénél fogva felakasztanám egy hétre. Ez azért van, mert minden relatív.